Capul plecat, capul plecat, sabia nu-l taie, ci nu pentru că l-ar ierta, pur și simplu până ajunge la el, la capul plecat, și-a tocit lama tăind capete nesupuse. Ah, tristă! Tristă de tot e povestea aceasta. Dacă scapă de sabie, Dejug nu mai scapă, dejug nu mai scapă capul plecat.